Përrua shikues, e sëramu aleikum. Sis do të martë në rëma, takoemi edhe sonte për të shusruar bashkë me emisionin duke kërkuar përgjigjen dhe një kosisht për të dhëm përgjigje pyetjeve tuajat cilat në keni dërguar për mes mesajjeve dhe adresësone elektronike pyetje eqsivisks.com. Këtëre pyetjeve sonte do të përgjigjemi me hozën e ndëruar Alaudina Abazi. O sëramu aleikum dhe mirë sërëdhët. Aleikum sëlamu, mirë sërë ose jemi në ditën e parë të muajit Dhulhijhe dhe do të doja të na flisni pak për vlerën e këtyre 10 ditëve dhe vetrat që duhet të na shoqëtrojnë aty gjatë këtyre 10 ditëve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ecma'in. Allahuna rasuluhu wa ibturo min çim selavat wa salam pejgamberit e tij Muhammedit. Lavdrim dhe paqja qofshin mbi të, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve të pasojn rrugën e tij dhe udhdohohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Po është e sakt se në fakt sot ka filluar dita e parë e Dhul Hijjes, edhe këto 10 ditët e Dhul Hijjes që janë fillimi i muajit 12 sipas kalendarit hënor musliman, pra sot fillon muaji i 12 që quhet Dhul Hijja, edhe në këtë muaj 10 ditët e para të këtij muaji, që fillon prej Sodit deri në ditën e parë të Bayramit, këto 10 ditë janë dhe, 10 ditët më të veçanta të vitit në përgjithësi, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam në një hadith, ë nuk ka ditë gjatë vitit që janë më të vlefshme vepra e mirë në të që është më e vlefshme se sa se sa nëse ajo veprohet në këto 10 ditët e Dhul Hijjes. Prandaj në vazdim të hadithit pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thotë, "Shpeshtani e thënien elhamdullillah, thënien e tekbirit Allahu Akbar dhe thënien e subhanallahu dhe duat në përgjithësi, pra qëllimi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është me na me na nxit neve besimtarëve në përgjithësi, që këto 10 ditë të këtij muaji apo 10 ditët e para të këtij muaji të Dhulhijhes, të shfrytëzojmë në maksimum, pra arsyeja është një sezon në të cilën besimtarë e e shton vëllimin e vepra apo e, vepra të sëllat i bën gjatë ditës pra nuk i këtrajton këto 10 ditë si kurse 10 ditë të rëndom të vitit, po i bën pak më të veçan dhe aty e shpeshton adhurimin më shumë duke filu edhe prej dhikrit që i përmenet në këtë hadith po edhe vepra tjera si kurse namazin a file e, pastaj e, edhe vetë kryerja e kurbanit që bëhet në ditën e dhjetë, pra në ditën e bajramit, pastaj sadakaja në këtë kohë, pastaj edhe vizitat, posta që shëndaj atyre njerëzve që janë të smurë dhe nuk kanë mundësi të ngritën nga shtrati që njeri ju të vizitaj dhe të të alargoj mërzin nga pak, pastaj agjerimi e kështu më radhën përgjësi, duhet besimtari që këto dhjetë ditë mos t'i trajtoj si dhjetë ditë të zakonshmet të vitit, po të i trajtajnë në mënyrë pak ma ndryshe, si kurse që mund themi sezona për trektarin, apo edhe për bujkun i cili i zgjedhë disa dit, muajve të, muaj të caktuar në cilin a i shtën vrullin e punës për shkak se ajo është sezon që duhet me kry punën për me arrit frytin edhe shp, e, që ajo pun pa. të korat më sukses në afatin e caktuar pa, një është të dhe besimtari këto 10 dit e shtën vrullin e punëve është qala e adhurimev për arsye se një moment ashtu që ju e tha e e, e citova dha hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që puna në këtë ditë është më e vlefshme tek Allahu xhalla wala se sa të njëjtat punë që kryhen ditëve të tjera të zakonshme të vitit pa azhyrime në këtë ditë xhoxh sonet Kjo është një pytje që vazhdimisht shtrohet nga disa besimtarë se është prej veprimeve apo pej sëneteve edhe agjerimi i këture 10 ditve apo nuk është. Neve fillimisht duhet të kemi parasur se agjerimi sënete në kuptimin terminologjikë Yon ato dit për cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë decisive i kanë xhit besimtarët sikur të të agjërojn ato. Është fjala për agjërimet nafile, sunete, jo agjërimin e farz, agjërimin e Ramazanit. Sikurse që kanë xhit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti agjërojm ditën e Arafatit, që është dita e 9 dhulhijjes ose agjërimin e ditës së Ashureve për cilën ka thënë kush e agjiron at ditë e kosh për blimin e faljes së gjunaheve të vitit të kaluar kurse për agjrimin e, e ditës arafat. së Arafatit pejgamberi sa më thotë shpresesa tek Allahu xhela uallaqi të më falen gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm është është fjala për për gjunahet apo mëkatet e vogla prartëse mëkatet e mëdha domosdoshmëri duhet të të të, të kërkot pendim për to pastaj agjerimi i në formë pak më konkreta agjerimi gjat ditëve të shevalit që pejgamberi sahasullam ka thon kush i agjeron ato dukia bashkangjit Ramazanin i llogaritës sikur se të ket agjëruar tërkohën pra kështu nuk kemi ndonjë hadith në formë decisive që pejgamberi sahasullam ka nxit me agjëru këto 10 ditët e Dhulhijhes për arsyesë se kush e agjeron e ka kët çështje problem apo atë çështje problem mirë po konteksti i haditheve të cilat nxisin kryrjen e veprave, adhurimeve brenda këture 10 ditve e, që ka thonë El Amelus Salih në Gjuhën Arabe që nëse përkëthejmë në Shqipë është vepra e mirë që ka ardhë e pa përcaktuar, pra oh. gjdo vepra e mirë hynë në të, e, në këtë kontekst në të futët edhe dhanja okay. se dha kasë në këtë kohë, edhe falja namazëve në filin në këtë kohë, pastaj edhe e, vizita e njërzëve të sëllet kanë nevojtarë ashtu si që e pë pra çdo formë adhurimit e në të hyn edhe axjerimi. Përfitë edhe axjerim për arsyesë është një nga adhurimet më të veçanta që i e kryjnë besimtarët, në këtë kontekst nëse ai i axhiron edhe 9 ditët e Dhulhijjas, pra për arsyesë 10 dita e 10 është dita e bajramit që nuk guxon ta axhiroj besimtari, po nëse këto 9 në ditët e Dhulhijjas i axhiron në këtë kontekst që don më shtu vruullin e veprave të mira adhurimeve të mira gjatë këtyre 10 ditëve, atë nuk ka dyshim që ka shpërblim, edhe agjerimi i asaj dite është më e vlefshëm se sa të agjeroit në ditët e rëndështata të, të vitit, zot e të pështyrë. Sa art kalojmë tek një pyetje tjetër sot, kur iemi uftar alejot të bashkojn Xuman me namaz në Ikindis. Kjo është një problematikë që diskutojnë fuqahat në për në librat e ndrushme të, të Fikut, ë megjithëse ndoshta duhet të takimi parasysh se fillimisht është debat në mes të ulemave, posaçërisht dietarët e medhhebit Hanefi dhe dietarët e medhheve 3 të medhheve të tjera se a lejohet bashkimi i namazeve për udhtharin apo nuk lejohet. ë është fjala bashkimi i drekës me ikindin dhe bashkimi i akşamit me yacin e te dietar te hadefi kjo ky kjo, kjo veprimtari lejohet vetem ne raste specifike kur haj, kur njeriu esh ne hax edhe ne diten e arafatit i bashkon kto namaze kurse ditëve tjera të vitit nëse ai është udhtar atëherë nuk ka të drejtë të i bashkoj këto namaze përveç një forme e caktuar e, në cilën ai ka mundësi të bashkoj, por gjithashtu ai bashkim duhet më ndodh që i ken din për shemb më faln kohën e caktuar edhe dreket më faln kohën e caktuar. Pra drekën e fal pak para përfundimit të kohës së namazit të drekas pastaj si ta përfundoi e fal namaznin e kinidis, me një herë si thynkoha namazit e kinidis, e ky forma e bashkimit është e pranuar tek dietarët e mëdhhepit hanefi. Kurse dietarët e mëdhheve të tjerë në përgjithësi janë të mendimit se lejohet bashkimi për udhtharin dhe koncentrohet një lehtësim për lehtësimeve të udhtarit dhe këtë e mbështet sin në hadithe të shumta të cilat përmenden edhe në Lib në koleksionin e Buhariut të Muslimit, për hadithet nuk ka dyshim se janë të sakta dhe të qarta, që vërtetojnë se vërtet besimtari i cili merr një rrugtim, në cilin ulltar, i leo të cilin ai konsiderohet udhtar, atëri i lejohet të bashkohet drekën me iken din, gjithashtu edhe akshamin me yacin. Uh, pastaj, brenda kësaj, egzistën debat në mes të djetarët e me dhehebit Hambelli dhe djetarët e me dhehebit Shafi posaqërisht, se edhe të djetarët e me dhehebit Maliki ka një, trans, një trajtim ndryshë në lidi me bashkimin, si të qoftë, kë është një debat gjithashtu i gjërë se val a lehot bashkot namazi i gjumas me, me i kindin e asaj dite apo nuk lehot dhe djetarët e me dhejbën hanbeli thonë qëse kjo nuk lejot për arsuje se gjumaja është një një namazin e vetë vete që dalon nga namazi i drekës edhe pse e zavendëson drekën pra ndaj bashkimi i gjumas me ikindin nuk vjen në konsiderim për arsuje se hadithet në form të, të, të cilat kanar për bashkimin kanar të bashko drekëa me ikindin e jo gjumaja me ikindin dhe gjithashtu ata pretendojnë se nuk ka ndonjë vërtetim për shkak se edhe vet Muhamedi sasem ka marr rrugëtime të ndryshme edhe gjat ditëve të xumës nuk ka ndonjë transmetim që pejgamberi sasem ka bashku xuman me me namazin, namazin e ikindis prandaj edhe thonë që nuk vjen në konsiderat pas sa gjithashtu thonë se kjo formë e analogjis e qiasit të drejtës me Xhuman nuk vjen të konsiderat gjithashtu për arsye se është uh, i thonë al-qiyas fil ibadat al-mahda pra është një lloj analogjie në adhurime të strikte apo në adhurime të Të, të cilat ka mundësi njeri ju të a kuptoj motivin e ati lecimi, po ka mundësi edhe mos të a kuptoj fare përshkak se jën adhurimet veçanta apo adhurimet cilat e, Allahu Gjella Ola i ka ba obligim duke mos përmendur motivin në formë të drejt për drejt. Si të qoftë, kjo është dhe më mendim i djetarve hambelikur se djetarët me dhejbet shafi thonjë se lejohët të të bashkohet Xhumaja me Ikindin për faktin se Xhumaja zvenc Ikindin edhe okay. është një rregull parimor e usulistëve domthon dietar të medhëbit dietar të shkencës së usul e fikut se nëse një një gjë e zaventson një gjë tjetër atëherë të gjitha dispozitat që ndërlidhen me atë bedelin zaventsusin i mar i marniet sikurse që e, në rastin që dhe nëse dhe ndreka lejohet bashkohut me ghindin atë herë juma që e zaventson drekën drekare? duhet bashkot, me ikindin, për arsye se i mer, e, të bashkohet lejohet bashkohut me ghindin për alsuës i mar njëta dispozita llogariten të njëjta dispozita i mar i mar edhe edhe namazi pa. i jume bos Pasaj gjithashtu ata thojnë se udhëtari nëse merr udhtim faktikisht në parim ai është i liruar nga falja e namazit xhumas, mirë po nëse prezentan xhami edhe fal namazën e xhumas është më vlefshëm dhe më mirë për të sesa ta fal dreken, pra lehtësim është mos më fal, mirë po nëse ka mundësi me fal, atëherë kash për vlim. Edhe tash në të njëjtin një një një kohë, nëse ai ka më vazhdu udhtimin dhe do do të ballafaqohet me vështërsinë e fal namazit ikindis, atëherë thonë e bashkan namazin e ikindis nis nat koh mas djumaz edhe vazhdon udhimin edhe kështu e njëjta ndodh edhe me namazën e drekës. Ëh pa. dhe në tjër, pa u futën elaborime të tjera më më të në momentin e thella themi që e saktë është që lejohet bashkohet xhumaja me ikindin për arsyesë se nuk kemi ndonjë argument deditiv që do ta ndalonte kët. Ëh mirë po nëse besimtari merr udhimin edhe e fal namazën e xhumas si udhthar Edhe ja mërmendja që do të, do të ket mundësinë e ndaljes për falje namaz i kinis, qoft në xhami, qoft në hotelin ku arrin dhe nuk do të i kaloj kjo kohë. Atëherë nëse nuk e bashkon, do të ishte më sigurt dhe më e drejtë. Por edhe nëse bashkon, nuk kemi, nuk është e drejtë të themi se ka bërë një gjë të gabuar. Zoti e di më së miri. Në pyetje tjetër thotë, a mund të thuaj duaja e tregut edhe nëse nuk hyjmë në treg, por në një dyqan të vetëm, siç janë dyqanet para ndërtesave kolektive? Po është një hadith që e shënon Imam Tirmidhiu në koleksionin e tij, në të cilën pejgamberi s.a.s. më thotë se ai njeriu i cili futet në treg, po. Edhe e thot duan la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lehu al mulk wa lehu al hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut eh eh do man qad do i cili ai i cili e thot allah xhala allah ya fa'al ati njimi e njimi mëkate dhe i fitën njimi e njimi shpërblime dhe e ngritë Allahu Gjallala në shkall të larta. Njimi e njimi shkall të larta. E kjo hadith në vetë vete ka debat të muhadithin, dhe më thonë të këstudjusit apo të këshkenstar të hadithit se valë a rrim shkallën në vërtëtsis apo jo. Kështu që një numër i madh i djetarëve përështë konkludojnë se ky hadith nuk arrin shkallën e vërtetësisë, pra është një hadith i dobët, duke i në duke i pasur asajta kriteret e studimit të hadithe, zinxhirin e transmetuesve e kështu me radh, prandaj janë shumë kategorik se ky lloj i hadithit apo ky hadith në në veçantë, nuk është i vërtetuar dhe nuk do duhej të duhet ta praktikojmë për shkak se mbazohet në hadithe jo të të qëndruëshme dhe arrin e shkallën e dopsis, madje dopsis shumë të lartë. Pastaj në anën tjetër një grup tjetër i ulemave që është pak më i pakt, duke e studiu edhe analizu hadithin edhe format e transmitimit, zingjirin e transmituzve e kështu më radhë, arrin në konkluzën se kjo hadith mund të bëhet hasen, hadith e mirë, dhe mund të punohet me të, dhe këtë mendime kanë për i djetarve të hadithit, si kurse Sheik Albani dhe djeta, disa djetarët e tjerë. Sheik Albani në koleksionin e ti të haditheve të sakta, e studion këtë hadith në formë shumë të zgjeruar, dhe a i pretendon se kjo hadith është arin shkallën e Hasenit, e përmendën kët për vetëm për më pas parasysh debatin dhe trajtimin që e bën ulama në lidhje me kët hadith dhe themi nëse marrim mendimin e shej xalbanit në lidhje me vërtetimin e këtij hadithi dhe themi se hadithi është hasen atëherë hadithi është i përshtatshëm futja në treg dhe qëllimi i futjes së besimtarit në treg është me blerë gjërat të cilat ka nevojë ata shai mundet me qenje një treg ku ka shumë dyqane, sikurse që janë tregjet zakonisht ato ë tregjet tradicionale që si kanë qenë, po mundet me qenë edhe një një dyqan i vetëm në cilën njeri i ka të gjitha ato mundësit për t'i blerë aty pra ndaj shqiptime apo thënja e kësa i doa e qofë në tregjet të mëdha apo në, në dyqane është i njejt dhe nëse njeri e praktikon në kontekstin e fuqjes në treg atëre e, e ka të lejuar dhe vlen edhe për tregjet të, të mëdha po edhe për dyqane të të kishtar në shqiptime është i njejt po. Zot e dimë. Po, por qendra tregtare Hoxha është e njëjta apo sikur ne, 10 30 i bëjmë veçanta vetëm për të blerë gjëra ushqimore. Jo, edhe 3, po sa shish domon për 30 që janë qendra tregtare në të cilat ka një numër madh dyqane, këtu nuk është e njëjtë sikurse tregu tradicional, megjithse janë hapësira më të mbyllura por do kjo në rreth paar futen edhe këto. Po edhe dyçanët e vogla mund të të lexohet kjo lutje gjithsesi. Në, në një arkushkojm treg me njëra shkon mendja ta them dogan kur hym në një qendër tregtare nuk na kujtohet ve tash. Një pyetje tjetër thot a lejohet bartja unazave për femra dhe bartja unazës së fejesës apo martesës duke qenë se ato janë zbukurim. E... Pytja me sa so po kuptoj unë, çështja e ngritjes së pyetjes është se femra zakonisht kur del jashtë pa, duart i mbant të, të zbuluara. Ëh, dhe gjithashtu edhe fytyrën. Tash nëse femra mban unoza, atëre në një formë apo tjetër i shfaq ato zbukurimet për të cilat Allahu xhalla o Allahu në Kur'an e famlar thotë dhe mos i shfaqni zbukuritë e juaja. Pra është një dallim apo një ndalesë e përgjithshme që mund të futet edhe edhe ekspozimi i këtyre unazave, cilat zakonisht janë farmat inbind dhe e kanë vështirëti të i heqin saherë që dalin. Ë pa u futur në në trajtimin e, nga aspekti se çfarë lejohet të bëhet. Kështu më rad themi se nëse këto unaza janë të thjeshta dhe nuk tërhiqen të tjiret si kur që mund tjetë një unaz e thjesht e fejesës e kështu më radhë pra nuk jenë shumë ekstravagante si kurse që janë disa lojit unazave që janë pak ma më të mëdha edhe syri i shkën dikuj që i sheh e kështu më radhë atër nëseja është unaza e thjesht nuk mendoj se ka të keqe dhe ti themi grua së qësarë që delë të hek pasaj të vendosë, është do mënë pak të lashe, në mirë, po nëse në unazët tjeshtë, atërë, mendoj që nuk ka të gjithë keqe, por e, nëse besimtare e kofizonë vetën e ti që mos në baj shumë e, respektivisht një unazë apo dy mësë shumë ti, atërë nuk mendoj se ka të keqe me kushtin që mos tjenë shumë të mdha dhe mos të të rheqin syrin e të tjerve. E, nëse e nënazat të më dha, që zakonisht në për munasebeti i më bajnë femrat, atëherë, e drejta është që nëse dalim jasht me to, ato duhet të i heqim, ose nëse jemi duke shkuar në ndonjë vend e, dhe është vështirë heqja, atëherë të më bajnë dorëz apo të i fshehim ato, zotit i më smirë. Ma djehozë, në njerë ato bartën e qëllimish për të treguar se janë të martuar, a, pavarësisht kësaj posa çështë thëmrat të cilat janë me mbulesë, po, nuk mendoj se kanë kët problematik, ka, po. po si do të qoftë, nuk është nevojshëm të po, bëhet praktikë po, veprim. A ç'to? E çartë, një shikues tjetër pyet thotë, "Pasi të laj fytyrën gjatë marrjes së abdesit, tek larja e duarve, a duhet të lahen duart vetëm prej nyjeve së dorës deri tek brylat apo duhet të lahet edhe e të shputa e dorës dhe gishtat e duarve, edhe pse ato janë larë një herë në fillim të abdesit?" ëh a kjo pyetje është e rëndësishme të trajtohet për arsye se vërtet disa njerëz te sillen abdes e, kur vjen deri te pastrimi i duarve deri ne bryla mendon se duhet ta pastroj atë pjesën prej mas shputa deri ne bryla për arsye se këto i ka pastruar jo e, që të jetë abdesi i plot atëherë pastrimi, larja e duare du të fillojnë nga, nga shuplakat pa. në përgjësi dhe deri në bryla e jo vetëm të kufizohet me të i lagëm prej mbi, mbi shputave edhe lartë. Pra duhet pastruat dora tërsisht, pra arsye se në ajet ka arë, faksilu e i di e kumë, dhe thot, pastroni duart që është kuptimin duart në përgjësi e jo vetëm prej pjesës e në bishputov po, zot e dhe mosmirë po nëse nuk veprohet kështu hoshë dhe nëselam vetëm prej nyjeve është në rregull a desi është në rregull për arsye se në një, një formë apo tjetër abdesi po lagët ajo po, pjesa për shkak se çështja e fërkimit po, gjatë abdesit është një çështje tjetër që është gjithashtu e trajtojnë fukahat se është obligativ apo nuk është obligativ, mirë po përderësa lagën ato pjesë dhe gjatë të fërkimit qoftë me onë të dorës maj që e fërkojmë dorën e djath, atërë ndodha jo pa. pastrimi, por që tjetë i kompletuar abdesi, atërë duhet të lahën edhe të filohet të larja eduarve nga shputat e jo vetëm nga bi shputot e tutje. Me çart lexoam një tjetër për për të pjesë tjetër pa përsta pjesë tokë e misionit, thotë një shikues gjat udhëtimit në grup a mjafton që vetëm njëri ta bëj duana udhëtimit apo duhet ta bëjnë të gjithë dhe individualisht. Po sa për çalim, ashtu sikurse në doganën e tregut pa. është një dua, me cilën pejgamberi sa selam ka nxit që ta lexojnë apo ta thojnë udhëtarët para nisjes së udhëtimit apo gjat nisjes së udhëtimit dhe ajo dua është pak e gjatë dhe gjendet në librin buroja e buroja e muslimanit, eh, çu zakonisht as mund të bartet edhe në për telefonat e mençur. Dhe nëse ndjeri e fillon udhimin, është mirë me nxjerrat vendin ku shkruhet duaja e udhitarit dhe ta lexoj atë, e, po gjithsesi edhe ta lexoj edhe kuptimin e asaj domethënë atyre asaj duaje, pra pse është një kuptim shumë shumë i mirë edhe kështu ta filloj ullëtimin. Ta shë ashtë obligativë, në vetë vete kjo dua nuk është obligative, është do monë prej sëneteve që të ledzohet, po ta shë a kërkohet të ledzohet, a mjafton që të ledzohet vetëm o dhehesi grupit, po them kushtimisht, ose ta ledzohet a i mezët të tjere të dëgjojnë, them se edhe kështu mundet, megjithse më e drejta është që secili ta lexojë vetë dhe ta bëjë duan për vetveti u, secili për arsye se kjo është më e më e sigurt dhe më e domosdoshmja e lutjes më komplet, për shkak se secili me vetën e tij po i drejtohet Zotit Madhëreshëm me niyetin e tij, me qëllimin e tij, me lutjen e tij dhe kjo është më e drejtë dhe më më afër përgjigjes së lutjes nga ana e Allahut xhallahu ala. Atëherë oz para se të prezizemi për të arritur atë mbeturën e bëjmë një shkurtim të shkurtër për të kthyer pastaj me pyetjet tjera e ju të shnd, e ju të nderuar shikues ndërrimi me ne do të kthehemi pas pak A tërë të ndërrua shikua e së rikëthujem në studio për të vazhduar me këtë pjesë të dytë të emisionit dhe me pëtjet e mbetura. Hoqë pëtja radhës, thot, uh, alejot, ngrënja, rrugës duke ecur, që i s'mon të jetë ngrënja, e ndë një kifleje uh, duke shpejtuar për mpunë apo ndë një mbëlsire ku dali me familje, kur blejmë diska gjera dvogla ushqimore? Uh... Në lidhje me rregullën islame rreth ushqimit edhe pijes duke qenë duke qëndruar në këmbë apo ecur, këtë problematik e kanë trajtu ulemat përgjithsisht. Edhe në fakt kemi disa citate nga pejgamberi sa selam, por që kanë bënë me me pirjen, uh -huh. jo me ushqimin. Edhe shohim se kemi hadithe për të cilat pejgamberi sa selam kanë ndaluar pirjen në këmbë pas taj e, kemi disa hadithe, pas taj kemi disa hadithe tjera që vet disa nga sahabët tregojnë se pejga merës në disa rastet saktuar ka pi uj në, duke qenë në këmbë, okay. posa që ishtë uj në zemzemit. E, dhe bashkimin në mes të këtyre dy e, haditheve që ndoshtë në shqishim të parë mund të duke në kontradiktore, është ajo se fillimisht të pirja e ujit në këmb është prej me kro, domethënë nuk është prej gjërave prej gjërave të ndaluara, është e urrëtur, ë dhe lejohet të pihet në këmb nëse për këtë kemi arsye, qoftë për shkak të mund të jemi në një vend që ka kollabollëk dhe, dhe nuk kemi mundësi të ulem, qoftë për shkak të nxitimit apo ndonjë situate të kësaj natyre ashtu si që ka qenë rasti me pegamenës sal që përshrujnë e kapir ujnë e zëmëzit në këmë përshka këtë të rëthanavë që i kanë qenë atëherë të kalaballëkut e kështu më ratë Pra ndaj, themi që edhe e njëjta është edhe më qështjën e ushqimin, ushqimit me gjithë sa disa prej ulemave ka thonë ushqimi është edhe ma, ma rëndë pra arësuje se është një veprimtari që e nuk duhet besimtari ta neglizhojë më shumë se se pirjen. ë pa pa ushjeruar më shumë thevin se nëse besimtari ulet për të pirë edhe për të ngrënë bukë, atëherë kjo është më e drejtë dhe nuk duhet ta lëj anash këtë këtë veprimtari, do të ulet gjat ushqimit dhe pijes, nuk duhet ta lëj jashtë apo ta prijashtoj atë kur ka mundësi pra arsyuysa do është prej normave të ushqimit, edhe është prej respektit të asaj dhonties që Allahu xhela xalla na ka dhënë dhe neve jemi duke duke e shijuar dhe duke e ngrën. Prandaj nuk është e drejtë që ta bëjmë shprehin tonën që vazhdimisht qeto veprime të bëjmë ti bëjmë duke qëndruar në këmb apo duke ecur. Mirë, por nëse në ndonjë rast të caktuar, sikurse është nxitimi për punë, po apo rosti i eci për ndonjë për ndonjë çështje do nuk kemi mundësi mund të dal apo është një lloj ushqimi shumë i thjeshtë që pa. mund të hahet e, duke e ecur e kështu me radh ngëso raste u them që nuk është e drejtë jemi shumë rigoroz dhe nëse e hajm duke duke qëndruar në këmbë apo duke ecur për shkak të rrethana të të disa prej të cilave i përmendëm nuk mendoj se kemi gabuar por ne parem këto veprime duhet bëhen duke qëndruar ullur, zote edhe më smirë. Në që artë një tjetër pyëtje, thot, e cila vjen nga një shikues, e thot, a bënd të përdoret alkoholi ose rakia e rushit në organet gjenitale për të shëruar nga ftohja për shkak të dhembjeve të mëdha gjatë ciklit menstrual? Përdorimi i rakis apo i alkoholit në përgjësi, posa qështë alkoholit që përdoret përpirje, sigurisht që mund të jetë rakia ose vena e kështu me radh, ë që ato të përdoren për shërim, arsjala për shërim të jashtëm, do thotë për lëryrje e kështu me radh, ë e, e drejta është se këto kjo është ndaluar, për arsye se ajeti kuranor i cili ndalon pirjen ë ka në, në kuptimin fajtani bu, largo yonë aturë në rregull shkolla alkoolit bijozit e kështu me radh, që jap me kuptues se ky largim nuk duhet të më qenë vetëm në kuptimin e konsumimit, pirjes, por duhet edhe të jetë në kuptimin e aspekteve tjera, sikurse që mund të jetë shitja pasaj qëndrimit në ato vende ku pihet alkooli, pasaj shërbimi i alkoolit, po në të njëjtin kohë edhe përdorimi për ndonjë qëllim tjetër, sikurse që mund të jetë lërya e trupit e kështu me radh. Prandaj themi që përdorimi i konkretisht i Venës i Rakis e këto që ato ti lëmë në shtëpi dhe të themi që përdoren për për shërim dhe qëllimi i atyre është që ti i mbajmë në shtëpi me qëllimin e përdorimit për për temperaturë dhe për për për lyrie e kështu me radhë themi se nuk është e drejtë dhe besimtarë duhet t'i nxirr ato nga shtëpia dhe mos ti përdor fare, mos ti lej që ti çndrojnë për shtëpi shishet e këtilla në asnjë formë possadisën kohën ton bashkëore që kemi lloje të barrrave që e zaventsojnë këtë dhe kemi forma në për në për barnatorë të ndryshme që mund të zaventsojnë përdorimin e, e, e këtyre lëndëve alkolike për lyrje ose për largimin e temperaturës e kështu më radhë, që kemi me djetra lojet të ndryshme të barnavë, dhe përderësa e kemi këtë, atër nuk, nuk vjen kjo nuk konsiderat, edhe nuk duhet muslimani në asë një formë t'i afrohet, qofte dhe me prekje këtëre shishavë, e ashtë më pak që t'i lymë trupin me topë. Po alkooli farmaceutik, hof, një, alko, ndales, alkoholi, është më këndales, shkaksa nuk është po, për pije. Alkooli farmaceutik është faktikisht në, edhe në terminologjinë e mjekësisë i thuhat denatural. Po. Që kuptimi i fjalës denatural është një alkool i cili ka përqindje të alkoolit, po, po i shtohen disa lëndë kimike po. të cilat e bëjnë papërdorshme për pirje dhe nuk madje madje nëse në disa raste nëse ajo konsumohet sipër ia mund, shkaktoj mund edhe, të shkaktojë edhe helmim e, e njerëzit prandaj kjo formë e alkoolit që është më në këtë gjendje kimike nëse e marrim dhe e përdorim në shtëpi atëherë kjo nuk është alkooli që është i ndaluar në Islam pa. për arsye se alkooli që është i ndaluar në Islam është ai alkool i cili kur ta pijsh të de Por ti saq kjo nuk është dehes, atëherë nuk nuk mund të themi se si është lejuar të përdorë, është ndaluar të përdorim, pra lejohet të përdorim, qoftë për edhe për dezinfektim apo diçka tjetër, dhe në këtë nuk ka gjithë keqë, duke pas parashysha edhe çështjen e elaborimit të Fukahave atë atë se alkooli në vetvete është ndjecsir apo nuk ka ndjecsir, që është një problematikë që e kemi sqaruar në pa. disa pyetje të mëhershme. Zotëti mospi. Më ja, çart të vazhdojmë pyetjen radhas thot gruaja ime nuk më ka kërkuar fare mehrë thot. Pastaj kemi lexuar në internet se mehrë është kushti i martesës dhe patjetër duhet të kërkohet diçka mehrë dhe gruaja më ka thënë se për mehrë do ta llogaris unazën që ja kam bërë dhuratë për martesë. Është në rregull kjo thot ai. Është e vërtet se mehrë është ajo paja apo dhurata të cilën i jep e, i martuari apo burri gruas gjat ceremonisë apo aktit të kurorës. Ai mund jetë edhe me herë aty, pad me herë atë pastaj të deklarohet aty apo mund të premtojë që do t'i jepet në ardhmen, pra nuk është kusht që ajo të dorzohet aty për atë gruas. Pra nëse ë uh, vonohët apo nëse jepet paraprakisht nuk ka gjë të keqe. Nëse kjo shpërfillat, qoftë nga harresa, qoftë për ndonjë rrethant tjetër, atëra automatikisht gruaja e ka këtë këtë drejtë, edhe nëse nuk është situar, edhe ajo meriton një dhuratë si e cë si pjesë e ceremonisë aktit të kurorës. Etaskë caktimi i kësaj të fukahat kanë thënë që nëse kjo nuk përmendet në gjatë aktit të kurorës, pavarësisht për çfarë rrethana, atëherë ajo automatikisht ka të drejtën dhe caktimi i saj bëhet në bazë të rrethënave të asaj shoqëries se sa është zakonisht mehrin atë shoqëri. Prandaj në rastin konkret themi që para vetës këta dy të martuar, apo sa për martuar, i kanë dy opcione. Opcione i parë është kjo që përmenë kjo pa. kjo burri, që kanë mundësi që atë dhurat që ja ka vanë para prakisht burri pa. gruas, qoftë unazë, apo dhe ndonë në dishka tjetër prej si themin e asaj qejzit, apo pajës që ja blenë za kënish burri gruas para marteses, apo gjatë fejesës, mundë këtë talogarisin si at dhuratën dhe mehrin të cila ja ka dorëzuar paraprakisht pa. ose kan mundësi që caktojnë tash një shumë varësisht për rrethandat se sa sa caktohet në shoqërinë tonë mund të jetë 300 euro, 500 euro, 1000 euro aty dhe, dhe ajo ose ti dorëzo tani ose ti dorzon në të ardhmen, pra të dy mundësit nëse caktojnë nuk ka gjë të keqje. Zoti i mëshiroj. Nga pyetja është saruar hoc se dhurata ajo është bërë pas aktit të kurorëzimit e kur e kam marr do po, të thot nusen në shtëpi. Nuk, nuk është problem, pa, sashtë... edhe nëse pa thash nuk ka ndonjë kohë caktuar që i skadon afati apo nëse bëhet më herët nuk llogaritet më herë. Pra duhet meqen ajo ë ceremonia e kreet asaj martese që fillon prej fejesës deri ë faktikisht edhe pas martesës. Pa kurdo që bëhet një dhurim dhe me atë njët, apo që nënkuptan atë edhe nëse nuk, nuk e bëjnë në fornë decidive, po. ajo mund të logaritat si meherë. Qartë një pyetje tjetër, thot, nëse gjithë muslimanët të të kemi të njët atë kushte, si muslimanët falemi, agjerojmë, pëse duhet ndarë në grupe si kur me dhebet e ndryshme cilat sot egzistojnë. Po, kjo pyetje faktisht është normalit të po. shtrohet, po sashisht nga disa muslimanë që njohjet e tyre rrët islamit dhe regulave, dispozita dhe mësime islame është po e them kushtimisht jos si përfasor, po jenë të cekta dhe nga një herë kur shohin mos pajtimit apo mendimen ndryshe brenda e, islamit kjo u shkakton atyre shqetsim pa qarëci, huti dhe pëse ndodhë kjo e madje edhe disa e trajtojnë këtë si një lloj një lloj konflikti që që është brenda Islamit, që faktikisht nuk është e saktë kjo. ë nëse ne vetëm ndalemi dhe analizojmë këtë këto po e them kushtimisht mendime ndryshe që ekzistojnë brenda Islamit, atëra në fakt e shohim që kjo më shumë është ë përparësi e Islamit, edhe ajo natyra e e mos pajtimit apo mendimin ndryshë që mbretëron branda i islamit që faktikisht ndoshta të gjitha kultura të tjera apo edhe sisteme tjera, e të tjera thirrin atë tek çështja disa e elaborojnë kuptimin e mendimit të lirë dhe ka e, ka kontekstin që njeriu mund të ketë mendim ndryshe për tjetrin, por kjo mos tjet shkak që ata të jenë në vë, në mesvete në konflikt apo në armësi, çe fakti që Islami neve na na e kamsu prej ditës së parë së shpalljes që mendimin ndryshën në islam është ta. shumë evident dhe kjo do të ekzistojë dhe nuk ka mundësi askush prej njerëzve ë që ta mbyll ë këtë mundsi apo ta kufizojë mendit kufizojë mendimet e ndryshme brenda mësiveve islame dhe faktikisht edhe prej ulemave nuk ka të synu kët askush as dietar të famshëm të medhëve sikurse që ka qenë Imam Abu Hanife imam Shafiu, Maliku, pastaj Ahmedi, po edhe dietar të tjerë të suvet kanë qenë para tyre apo pas tyre, të gjithë e kanë pranuar këtë dhe trajtimet që i kanë bër faktimi, kështë edhe kur kanë zgjedhë mendimet në lidhje në çështjet e caktuara, ata nuk kanë qenë shumë decisive dhe vetëm se kështu duhet dhe kush e thotë këndërtën ta akuzoj me akuza të ndryshme që fatkeqësisht në disa raste tek ne ndodh ja, kjo si rezultat si rezultat i mosnjohjes së thekut mësimeve islame por them që kështu është natyra islamit dhe për më shumë që ta kuptojmë këtë duhet të lezojmë pak më shumë kemi edhe libra, si kurse që mund të jetë historia e jurispozinsës islame të kësaj natyre që e shpjegojnë arsyet edhe rrëthadat pse kemi mendime ndryshe brenda islamit. Pra janë të natyresh për jasë pak konfliktuose apo armitsore dhe nuk do të të se nuk janë të sakta mendime tjera, jashtë një mendimi tjetër. Ashtu, ashtu prak çto duhet të trajtohet duke i ashtu kësaj edhe atë se ë islam faktikish çdo mospajtim nuk është konflikt nuk është armësi por mospajtimi mund të jetë edhe brenda me dhëhebe mund të jetë edhe jashtë me dhëhebe e kështu me radhë kemi mos bajtime në ndërmjet vet imam e bohanifes dhe nëzënzë vet e ti, pasaj kemi mos bajtime në ndërmjet vet nëzënzë vet e imam e bohanifes, pra, por këto nuk kanë shkaktu që këto mos bajtimet jenë shkak apo uh, të reflektoj në armisi dhe në mos komunikim apo refuzim të njërës palë e karshi tjetërës e kështu marat. Pra, A. kështu duhet kuptohet? Pra, në një formë, mos pajtime dhe mendimin në ndryshën islam është vlerë. Dhe ashtu duhet të ledzohet, dhe ashtu Pasurien, duhet kuptohet, është pa. pasuri, e në asë një formë nuk është diqka keqe. Mu më kujtohet disa prej e, si rezultat i mos njohje se thukt apo gjërave ashtu që shduhet, më kujtohet në disa raste, disa prej muslimanve, e, thonin se pse tek muslimantë kur nuk diet kur është Ramazani, kur nuk diet kur është Bajrami, kurse tek të tjerë dihet çark kur është viti i ri, kur është ky muaj. Edhe e konsideron këtë si një lloj mangësie tek muslimanët dhe për parsiet tek të tjerët. A faktikisht nëse e shohim realitetin atër këjo është diçka tjetër për arsye se kalendari musliman është sipas është kalendar hënorë, si pas logaritjes dhe lëvizjes e hënes, që është indryshu shumë dhe prandaj edhe Ramazani nuk është gjithmonë verës po nga njëherë është me heret faktikisht gjdo vit në ndryshon në njim dhe dit respektivisht 12 dit koha e Ramazanit dhe kjo është si rezultat i logaritjes e koha si pas kalendarit hënorë që është shumë i pranuar dhe faktikisht edhe ata astronom dhe të sëllet i studion logaritjet apo planetet në përg konkludojnë se logaritja e kohës si pas kalendarit hënorë është më esakt se sa logaritja kohës si pas kalendarit djelorë, për arsye se për cilja e hanës është ma e letë për gjithë do kandin, edhe mund kuptot shumë letë cila ditë kur është, vetëm me një përcilje të hanës, deri sa me logaritjen djelore, nuk ka mundësi të di qartë, qila ditë dhe cili mu jemi qartë askush, përveç atyre të së gjithë e përcilin djelin me teleskop edhe në forma shumë decidive dhe këtë nuk mund të kuptojnë vetëm ata njerës dhe së gjithë një ekspert. Prandaj, dalimet jënë shumë qarta, po si rezultat i njerës, e një hyrje superfasore si të islamit dhe mosfutjes në thel dhe kuptimin e gjërave nga thelbi nga thelbi e bën që disa prej muslimanëve të kenë paradoktime dhe të kenë keq kuptime në lidhje me asaj që ndodh edhe aty realiteti që është në në mësimet e islamit në përgjithësi. Edhe një pyetje të fundit has për këtë mision thotë ta lejohet urinim në kamp për meshkujt. Në lidhje me urinimi në këmb të këmishkujt, pra është një problematikë që fukahat gjithashtu e kanë trajtu këtë dhe themi se ka disa prej ulemave që jënë shumë kategorit në këtë gjë dhe theksojnë se besimtari nuk duhet në asë një form që të urinoj duke qëndruar në këmbë, por atë duhet të kryer si kurse që kryet nevoja e madhe, pra adhe nevoja e vogël ashtu të kryet. Por esakta është që nëse një rio uh, uh, urinon në këmbë dhe në këtë rast i realizon dy kushte, atëre lejohet të, të urinoj në këmbë. Kushti është që e para uh, që të ruhet nga spërkatja Ta. dhe pas urinimit është i sigurt dhe pas trohet dhe nuk i mbetet në një pik e urines në, në trup që ajo të rjedh masi që të vishet, atër nëse i largën këto dy uh, gje, gjera, atër lejo të urinojnë në këmbë, po sa qështë nëse për këtë ka uh, rëthanat e bëjnë, pra mundësit e kështu mëral. Mirë po nëse nëse uh, in dok mund të ruhat këtyra ata nuk, nuk është e drejtë ajt urinojnë në këmpër arsye se në çështjen e marrjes së abdesit dhe mbajtjes rrobave të pastra për të falur namazin ne ku duhet të ketë kujdes besimtari në përzësi. Po gjithashtu edhe vet mjekësia vërtetënd se për të pasur një e, shëndet mirë v për të ruajtur nga smundjet e ndryshme të cilat ballafaqohen zakonisht meshkujt në çështjen e mbajtjes së urinës apo smundjeve tjera edhe më të rënda si përparësi edhe preventiv e kësaj mund të jetë edhe apo ata parosisin dhe rekomandojnë okay. mjekët që zakonish ma shkolle gjatë urinimit të bëj atën i ullur përshkak edhe pastrimi dhe dalja e, pastrimi i okay. fshikzes okay. është dhe tëtë të me e sigur që njeri u të i bëj vetës e ti preventiva për të mos u balofacu më smunje të ndryshme sikur që mund tjenë edhe kanceri i fshikzes apo prostatës si e themini okay. ata preferojnë që zakonish besimta njeri u gjatë urinimit të, të urinai ulur për shkak se kjo është më shëndetsme dhe më mirë zotërisht po, ashtu është fatarisht është kanë të mbaruar ashtu. Atëherë askush nuk e rëteshtë pyetja fondit për këtë emision, ju falënderit që ado sonte ishin në studio më ne. Edhe unë ju falënderoj për thirrjen. Të ndruash shikues, këto janë pyetjet e përzëdhura për këtë emision, ju vazhdonit na dërgani mesazhet dhe pyetjet tuaja përmes adresës elektronike pyetje@viskoso.com për ti përzëdhur disa prej tyre në emisione të ardhshëm dhere në takimin e radhës. Salamu alaikum dhe mirë nbeqë.